Jambo ndugu msikizaji na karibu katika makala ya neno litochimama. Makala haya yanaletwa kwako kwa hisani ya Passing the Light Ministries na AGR FM Abakshi Global Radio.com na yanakuja moja, kumo, moja kwa moja kwako kwa mchung, kupitia kwa mchungaji ngige. Ayabashi na kukaribisha ya Yohani na Ushia nambari. Makini kana nambari yetu 6054755845 wakati wote ponyeza 0 uongee pamoja na Ushia. Kamba la tumkaribisha mchungaji hebu tupatiwe na wimbo huu tatao Komli ambi amwake tuoni yakuhamba Yesu pendoni ani penda mokozi Yesu ani penda ani penda A ri prendamo così Gesù A ri prendami di A Chapo gutangang Bali ye ye liu Wetu, wakendua, wa sikilizaji wetu wapendwa mnapoendelea kututegea wakati wowote mahali popote pale mko wakati huu ni wakati mwingine tunazidi kumshukuru Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi katika mfurudisho wa safari hii ya wana wa Israeli na ninaamini ya kwamba safari hii ya wana wa Israeli mtumishi wa Mungu mahali popote pale unapoendelea kutegea, Inakusaidia katika safari yako ya kuelekea Kanani ya binguni Na tuliona jusi ya kwamba Mungu anakusudia wewe na mimi. Tuweze kuwa sawa sawa na tuweze kuingia Kanani ya Bingu pasipokuwa na shida yoyote. Kwa sababu tuna watu walioenda safari kama hii na tunaona kule waliojikwa. Unaona kule ambaye wali waliweza wali kuteresa na waliteresa kwa sababu gani? Hivyo sisi tunapoona makosa walioyafanya yanatusaidia mara kwa mara kuweza kujiepusha na shida kama zile kwa kuendelea kusikiliza kwa makini maagizo yake Mungu. Na ili tuweze kuingia katika mkondo huu wa safari ya wana wa Israeli Ningependa pia tuendelee kuomba Mungu awe pamoja nasi, Bipo aendelee kutumatinikisha ili tuweze kuwa tayari kuingia katika Kanani ya vinguni. Hebu tuweze kuomba ili tuingie katika eh, makala ya siku hii ya leo na Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Tuombe Baba mtakatifu mtakatifu Mungu wetu mwenye huruma muumbaji wa mbingu nchi na bahali na chemichemi za maji mwokozi wetu bwana wetu tunakushukuru tunakuhimidi wa maana wewe ndiye Mungu hakuna Mungu mwingine kati ya dunia katika dunia hii anaoitwa Mungu anaolingana lingana na wewe maana wewe ndiye uliumba yote dunia hii umeishikilia mikononi mwako na tunaona ya kwamba hakuna nguzo mwanadamu anayoweza kusema niliweka ama iliwekwa na mtu mwingine ila wewe ndiye nguzo ya ulimwengu huu ndiye unaoishikilia na umesema hakika ya kwamba kwa sababu imekuasi utaiangamiza na moto hivyo unataka kuwaokoa watoto wako na hivyo tuko hapa tunaposikiliza makala hii ya neno litasimama kwa sababu tunataka kujimudu na kusimama wakati wa kiama ile neno litakavyoweza kusimama na sisi zote tuweze kusimama tunashukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetujalia ili uweze kututarisha kwa ajili ya umilele naomba baba wabinguni uweze kubariki wasikilizaji wangu popote pale wanapoendelea kutegea naomba ubariki hata na mtumishi wako OnTiri anapoendelea kushughulika na kuona ya kwamba ujumbe huu unawafikia wote kila mahali duniani aliki pia passing the night ministry ambaye tunaungana pamoja na Abagusii Global kuweza kueneza ujumbe huu. Mapenzi yako yafanyike kwa wale wanaojitoa kwa hali na mali kuweza kusupport ministry hizi ili tuweze kuendelea katika kupeleka ujumbe huu. Mapenzi yako yaweze kufanyika kwa kila mtu ambaye ametegea sahi na wakati huu na kila familia. Tunapoanza hadi tamasha Bwana uwe pamoja na nasi na tunaomba katika jina la Yesu Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amina. basi wasikilizaji wangu kama ilivyo kawaida yetu baada ya kumkaribisha Mungu tunaingia na tunalete mkutasari wa yale tuliyoweza kuyaangalia hapo mwisho mwisho. Na leo tunaona ya kwamba katika hali ya kulidi nje hii ya Kanani kulipatikana kikwazo na kunaonekana ya kwamba kati ya mamilioni ya wale waliokuwa nyakati zile sasa wana Waisraeli kulipatikana mmoja aliyeweza kutumiwa na yule muovu adui wa Mungu Shetani ambaye jina lake tulimwangalia tukaona anaitwa Akani yeye mwenyewe hata aliposikia ya kwamba mji wa Yeriko umewekwa wakfu aliweza kuangalia na kuweza kuiba na kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu wakfu akachukua kabuti ya kibaberi akachukua pia mia mbili, na akachukua fedha na dhahabu za dhamani ya shekeri hamsini akaficha katika hema yake na kwa sababu ya jambo lile akaletea Sara taifa hili la wana wa Israeli Wakapigwa vita walipoenda kuangusha e, kamji kadogo kalioitwa Ai wakapigwa vita vibaya sana wakapatia adui zao kisogo na huku wakiweza kuangamizwa wanaume ya mkini ama wanajeshi ya mkini na sita hapa tukaona yoshua pamoja na wazee wa Israeli Walilara kifudifudi fudi wakilarua nguo zake yoshua na wakalilia Mungu wakiuliza mbona ulituvikisha kutoka bahari pande ule mwingine wa wa ngambo ya mto ukatuleta hapa mataifa haya watakaposikia ya kwamba tumewapatia kisovo hawa kanani watatufanyaje Si watatuondolea katika ulimwengu huu naye jina lako bwana utafanyaje nalo ndipo tukaona kaambiwa na bwana inuka wewe Yoshua wacha kunililia tafuta dhambi iliyo ndani yako na tukaona dhambi iliyoonekana niya kwamba vitu vilivyowekwa wafu akani aliweza kuchukua na hata alipoweza kusikia kuna dhambi aliweza kukaa akifanya kana kwamba hasikii wala haoni na ndipo basi kukaanza upelelezi wa wa wa wa, wa wa wa wa kupeleleza kutoka kabila mmoja mpaka kabila nyingine kabila lake likapatikana jamii za kabila hizo zikatafutwa jamii ya, ya, ya mbale yao ikapatikana jamii hiyo ikachunguzwa Ne nyumba ya babu yake ikapatikana ikachunguzwa nyumba ya baba yake ikapatikana ikachunguzwa nyumba yake ikapatikana na ye mwenyewe akalengwa na kidore cha Mungu na hivyo ndivyo akakiri ya kwamba aliweza kuchukua kabusi ya kibabeli na akaweza kufika chini ya mchanga katika hema yake na huku yeye mwenyewe akikiri alichukua sekeri mbili na akachukua fedha na dhahabu za dhamani ya shekeri hamsini na hapa ndipo akakiri ya kwamba ametenda gambi kweli wapendwa tukaona kumbe Mungu anaposema kitu kimewekwa wafu tunastahili kuangalia sana maana zikiwekwa wafu zimewekwa ki, kitu kinachoita kitakatifu kimewekwa wafu kwa Mungu ni lazima tuweze kukiangalia sana na tukaangalia ya kwamba katika Ukristo wetu leo ni nini Mungu ameweka wa wafu na ji sisi tukiendelea kuchezea kama akani tuna hatari ndipo tukaona ya kwamba ya kwamba kuna kitu Mungu kuna vitu Mungu ameweka wakfu na ningependa ijulikane kwenyu, sio kitu kimoja Kuna vitu ambaye vimewekwa wakfu na Mungu tangu na kabla ya dhambi haijaweza kuingia Na hata dhambi ilipoingia hizi vitu bado zingali Zimewekwa wakfu Kitu cha kwanza Mungu alipoweka wakfu Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo, neno la Bwana linasema mwanzo mbili bingu na nchi zikamalizika kumalizika na siku ya saba Bwana akaitenga na siku zingine zote, akaitakaza akaibariki. Maana siku hii ndii aliiacha kufanya kazi zake zote, akampatia mwanadamu iwe ni nipumziko lake. Siku hiyo ikawekwa wakfu. Na ilipowekwa wakfu ukweli ni ya kwamba inadumu kuwa wakfu leo ni takatifu. Kitabu cha Ezekiel yanasema ya kwamba makuhani wa ulimwengu huu wamezinajisi sabatu za Bwana hawatafautishi juu ya vitu vilivyowekwa wakfu na vitu ambaye ni takatifu yote wanachanganya pamoja siku sita Bwana amekupatia kazi ufanye kazi zako zote siku ya saba Bwana ameiweka wakfu. Ndipo unapoangalia kumbukumbu ya Torati Musa anaporudia maamri ma, ma, ma, za Mungu, anasema kila atakayevunja sabati ya Bwana, hakika yake atakatiliwa mbali na watu wake. Dunia mpya na mbingu mpya Isaia 65 anasema na kama vile mbingu mpya na dunia mpya zitakavyo kavyo mbele ya Bwana anasema bidii na majina yenyu atakavyo dumu na itakuwa siku ya sabatu hata siku ya sabatu mwandamo wa mwezi hata mweona wa mwezi watu wa Mungu watakuja katika mbele ya Mungu kumsujudu kitu kingine Bwana akaweka wakfu ni doa Biblia inasema bwana akaona si vyema mtu aweze kuishi peke yake. Alionekana ati na huzuni, akamwambia mtu, akamwambia mke, akamletea, akafunga ndoa na akasema, "Wawili aliowaunganisha bwana asiwatenganishe." hivyo ningependa kuwashauri vijana ambaye bado hamjaoa, muweze kuangalia sana unapoendelea, unapofikia wakati wa kuoa. Manake ndoa is a permanent institution. Hakuna hali ya kuweza kuvunja ndoa. Haijakubalika kwa mioyo vile na vibiria Wengi wanatafuta vifungu hapa na pale lakini Mungu anasema anachukia kitu kinaoitwa uachana, divorces Mungu anaitukia kabisa. Hiyo ndoa imewekwa waku Jambo la tatu akaweka pale Eden. Paide. Mojibu wa kitabu cha mwanzo. Adamu alipowezesha kuwekwa katika bustani ya Eden. Biblia inasema hivi mwanzo mbili haya aya ya 15 unaposoma mpaka saba Bwana akasema Kazama umepewa miche yote matunda ya miche yote ya, ya, ya bustani umeruhusiwa 5. ni usile matunda ya mti ulio katikati kati ya bustani wa kufahamisha wema na mabaya, maana hakika yake utakapokula hakika utakufa. Vitu hizo vitatu mpaka leo zingali zina zimewekwa wapo. Hebu niangalie tukaangalia kwa, tuka kwa makini sana juu ya hii sehemu moja, eh, sehemu ya kumi Tukaambiwa ya kwamba kabla hatujashuhulika hatuja na kutumia vyote Mungu ambaye ametabariki navyo, ni lazima tuweze kuweza kuweka Mungu mbele na kumheshimu na kumpatia sehemu yake kwanza. Na akasema ya kwamba ya kwamba wewe na mimi Mwashimu Mungu kwa ma, kwa, ma, kwa kwa kwa mali yako na kwa malibuko yako ya mazao yako ya kwanza. Na Bwana anasema nini katika mapato yetu? Katika kitabu anasema hivi ya kwamba yote ya mbegu ya ngombe ya kila kitu ni ya Bwana na ni takatifu kwa Bwana. Zaka ni takatifu imewekwa waqfu. Zaka inaonyesha vile tunavyoweka Mungu mbele katika mambo yote. Anasema ya kwamba usikose kutoa zaka sehemu yako ya kumi ya mbegu na ya mazao yote hata ya wanyama. Zaka ikaweza kuteanwa kwa wale walioitoa rawi. Esab... Akasema walali wameweza kupewa zaka ili waitumie kama ulizi wao kwa ajili ya utumishi wao watakao kuwa wakitumikia wana wa Israeli walawi wa leo ni wale wahubiri wanaofanya kazi ya kuhubiri lakini nasuka kwa sababu wahubiri wengi leo wanaendelea kufanya kazi hiyo na wanakula zaka na huku wanaendelea kupata kufanya biashara hivyo wanakosa kutimiza wajibu wao ni kazi ya wahubiri kuwaombea wa kuasiriki lakini kwa sababu ya shughuli za biashara wahubiri wengi hawapati nafasi hiyo wanachukua kazi hii kama kazi nyingine tu Yesu alipokuwa duniani akazungumza juu ya zaka akasema ya kwamba Tunapoendelea kuwasaidia masikini. na tunapoendelea kuwahurumia na tunapoendelea kusaidia wanaohitajiki wanaohitajika pia zaka na sadaka tusisahau. Ndipo basi akawambia waandishi ole wenu mnaotoa zaka na mnasahau mambo mengine ya maana ya huruma, Adiri na rehema. Unastahili kuyafanya hata pamoja na kutoa zaka aao wakasema wale wanaofanya kazi kwa injiri waweze kutumika waweze kusaidia na injiri na ndivyo basi tunaona ya kwamba ties na, na bali, bali na ties kuna kitu kinaitwa sadaka offering Mungu akaamuru ya kwamba offering iweze kusaidia pia na wale wanaohudumu katika injiri Zaka inalala katika hali ya kujua ya kwamba vyote vilivyoko duniani na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana na wewe pia umali ya Bwana. Na wewe na mimi tunapokuwa na mali tujue ya kwamba mali tulizo nazo ni za Bwana, maana Bwana ndiyo anaopeana uwezo wa kupata mali. Na offering pia tuendelee kuitoa kwa hiali na kwa kuona tunampenda Mungu. Niwaambie ya kwamba zaka haionyeshi ipendo unalo mpenda Mungu unalo sadaka dio inaonyesha mipendo gani unalo mpenda Mungu nalo. Na Mungu anasema mkimpende mtashika sheria zangu. Kwa hivyo unaposema mimi nampenda Yesu sana, anataka aone unapotoa sadaka nikawapatia mfano wa watu watatu moja aliokuwa wamepata mia na mwingine mia tano na mwingine elfu moja wa mia moja awa elfu moja akatoa zaka yaya ya, ya ya ya dora mia moja na akatoa sadaka ya dora hamsini wa mia tano akatoa zaka za hamsini, hamsini na akatoa sadaka ya ishirini wa mia moja akatoa zaka ya kumi na akatoa sadaka ya kumi na tukaona huyu aliyeonekana ka kwa, kwa macho ya mwandamu ndiye alitoa sadaka kidomo mbele ya Mungu pia ametoa nyingi maana alitoa jinsi alivyoweza kubalikiwa na hii ilidhihirisha kupenda Mungu kuliko hawa wengine wote sadaka inaonyesha unampenda Mungu kiasi gani na ndipo basi tuendelee kumtukuza Mungu kwa kuleta saka na sadaka katika nyumba yake tunapokataa kurudisha hii zaka na kutoa sadaka Bwana anasema tunamnyang'anya sio kumuibia kumnyang'anya kwa nguvu ndipo basi wanadamu atamwimbia Mungu anasema umeraniwa kwa sababu umeniibia zaka na sadaka kumbe tunapokula zaka tunaletea hata na watoto wetu shida akani aliweza kuchukua vitu vilivyokuwa wakfu akaletea familia yake na taifa lake shida kwa hivyo tutoe zaka na sadaka na Bwana anasema atatumiminia mibaraka na unajua ya kwamba hau, hauwezi kutoa sadaka ili uweze kubarikiwa umebarikiwa tayale ndiyo unatoa zaka na sadaka naye Bwana anazidi kukubaliki tena kwa furaha kwa sababu nataka kumtendeza Mungu na tukaona ya kwamba mtu afanye bila kusukumwa na vile umebarikiwa ndivyo unavyoendelea kubariki ama kutoa kwa Mungu. hivyo Bwana ashuriki sana na vile ulivyo na vingi lakini anaitisha vile ambaye amekubalika. Kwa hivyo leo tunaingia katika awamu nyingine ambaye yoshua aliangalia na akaona kwa sababu ya shida hii. Akazibu huyu aliyekuwa ameweza kukura kushkuguza vitu vilivyonajisi na akaletea taifa la waisra shida. Basi tunataka tuone vile zitakavyokuwa. Bwana akaweza kuingia katika sasa sura nyingine akaambia baada ya, um, ya kuadhibu huyu akan Yoshua akaagizwa nini? Akaagizwa hivi ni lazima akumbushe hawa watu agano la Mungu na wao tena. Na ndivyo basi kabla ya kufanya hivyo na kufanya sherehe hizi aliweza kuagizwa ya kwamba basi sasa kwa sababu umeondoa kitu kilio najisi mbele zangu basi endaa uweze kupeleka Jeshi Lote. Kumbuka angalia vile Bwana anasema, pereka Jeshi Lote. Alikuwa ye ameagizwa na wale wapelelezi apeleke wanajeshi tatu Lakini Bwana anamwambia ana baada ya kuadhibu Akan akaambiwa watu jeshi lote liweze kuondoka na ndipo waweze kwenda kupiga Ai. Katika sura ya ya nane Kuanzia aya ya kwanza tunaendelea na tunaona vile Yoshua alivyoweza angamika kwenda kupiga vita tena na hii nchi ya, ya Ai. Bwana akamwaagiza akasema Chukua Chukua watu wote wa vita na muweze kwenda kupigana na hawa watu wa Ai nami na nimeteana mfalme wa Ai na jeshi lake na watu wote wa, wa, wa mji huo nimewapea na mkononi mwako na ave utaweza kufanya mji huu wa ai kama vile ulivyotenda mji wa Yeliko na mfalme wake lakini eh, mbali na yale ambaye niliyoweza kupewa ikawekwa wakfu katika mji wa Yeliko sasa nyara zote mtakapoweza kuziteka na kila kitu ngombe mbuzi na kondoo angasema Mungu nyara zote mtakaochukua katika ai na wanyama wote kwa mji ule mtazivitoa kuwa mateka yenyu kwa hivyo hapa Mungu sasa hataki ile ile zile vitu viwekwe wakfu kwake. Anamwambia Yoshua hizo zitakuwa kwenyu Basi Yoshua akainuka na watu wote. Hakubakisha hata mmoja, akainuka na watu wote wa vita pamoja na yeye ili waweze kujiondoa, waweze kujitayarisha kwa ajili ya kupigana na Ai. Akachukua baadhi ya hao wanajeshi ya mkini mtini 30,000 wale walio kuwa wenye uwezo akasonga nao usiku naye akaweza kwenda na akakwaya akapita mji wa ya, ya, ya, ya wa ai akaenda akawaficha katika nyuma kabisa ya mji ya, ya mji huu wa ai naye akawaagiza ya kwamba mutaka hapa mkiwa mmejificha na nimewaweka hapa maana nyinyi ndio mtakaoweza kuivamia kui mji huu na mutaifisia kutoka nyuma msiende mbali sana mkae kando kando karibu na ndipo yeye akasema mimi nami nitarudi kule. Angalia huyu amri jeshi. Amepeleka watu katika nyuma ya mchi Ameenda, amewafisa, amewaficha huko na amewapatia instruction vile watakavyokaa huko. Naye akarudi usiku huo peke yake. Akarudi mpaka kambi ya wana wa Israeli na amewacha amewaagiza ya kwamba mimi asubuhi kukipambazuka nitakwea na jeshi langu mbele ya Mjiwai. Nani mtakao hapa mmejificha? Na nitakapo katika mji ule, watatoka wapigane na mimi. Nani mwenyewe nitaweza kukimbia. Nao watazamia ni vile tu walivyofanya wale wengine. Hii ni maono aliyokuwa amepewa na amri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana. Ile amejipanga strategies hizi unapoziangalia unaona kweli huyu ni jemedali ambaye ameweza kuongozwa na roho wa Mungu ambaye sasa anataka kuifishia hii mji wa Ai uliyeweza kupoteza yamkini wanajeshi 36 wa Israeli. Waisraeli kupoteza mwanajeshi moja ilikuwa ni hasara kubwa sana mpaka leo. Na ndivyo basi wapendwa Tunaona ya kwamba akawaagiza na akawaacha huko na akamwambia mtaifikia huu mji kutoka nyuma lakini mimi nikiwa mbele ndiyo nitakuja kuachokoza anasema mimi na watu wale tutakao pamoja tutakuja mbele na itakuwa ya kwamba kutoka kupigana na sisi kama vile walivyofanya hapo kwanza sisi tukimbia mbele zao nao bila shaka watatukimbiza. Na kwa kweli watakapo toka watufuate, tutawapeleka mbali na mji huu. Kama vile walivyokuwa wamefanya, na sisi tutakimbia kabisa mbele yao kuwapeleka mbele ama kuwaondoa katika mji wao. Na nyinyi basi mutainuka nanyi mutauteka mji huu. Nanyi mtauweza ku, ku, ku, ku naye atakapo atakapopitia mikononi mwanyu mji huu mtauhakisha moto na basi kisha itakuwa ya kwamba mmeuteketeza kulingana na neno la bwana Joshua akawaacha wakakaa kati ya Beddhari na mji wa Ai. Na yoshua akarudi katika kambi ya wana wa Israeli. Na asubuhi na wapema akaweza kuondoka na jeshi lile lingine. Na akaweza kuwaondoa paende mbele ya mji huu wa Ai. Lakini pia akawagawanya hawa wana jeshi wengine akawapeleka upande huu na wengine wakabaki upande ule. Naye akabaki katika mbonde lilokuwa mbele ya ai ili watu watakapomkimbiza hapa sasa watakuwa katikati ya wana wa Israeli katika uwanja huu. tano akaweka upande huu wa magharibi na wengine jeshi lingine likawekwa upande wa kaskazini na Yoshua akaenda usiku huo katikati ya lile bonde na ndipo mfalme Ai alipowalifiwa kwamba kuna jeshi la wana wa Israeli sasa tena wanokuja wakiwa hapo katika lile bonde akajua hii ni chakula yangu kama vile nilivyowafanya siku ile hivyo nitakavyo wafanya na ndipo akaamuka wakaweza kutoka ili yeye pamoja na watu wake wapigane na wana wa Israeli hakujua ya kwamba amefisiwa katika pande zote tatu na sasa hawa walio katika mbonde ambaye ni Yoshua na jeshi lingine hawa ni wa ni kama vile unavyoteka panya unamwekea unamwekea kidude pale tu anapokuja anafikiria hapa ni chakula anapoenda kulamba basi anajikuta yuko mtengoni ndipo basi Joshua alipoweza kuwa na jeshi lake walipoona mfalme wao ametoka na jeshi lake na kila mtu basi akajifanya kana kwamba anatoroka na hawa watu wote wa mji wa Ai, wakaitwa wote watu katika mji, wakimbiza hawa huyu yoshua na wale waliokuwa nao. Na kwa kweli wakawakimbiza na wakaacha mji wao. Hakuna mtu aliyosalia katika mji ule. Mji wa Ai. Hata Gathari wote wakatoka kufuata wana wa Israeli walikuwa wameamua sasa hawa tutawaangamiza kabisa mpaka labda kambi zao maana hawa wamekuwa ni chakula kwetu na ni kwamba huyu Mungu wao ni duni hana nguvu hawakujua ya kwamba Mungu wa Israeli si ya kwamba alikuwa hana nguvu Mungu wa Israeli ni Mungu ambaye anakaa kulingana na mashati aliyoweka unapojitenga na yeye zambi inapokaa ndani yake yako yeye anakuondokea maana hasikamani na ndambi kumbuka kwamba hata ngambo ya mto wakati mfalme wakati mfalme Baramu Baraki alipoita mtawi mganga nabii Baram aweze kulaani hawa watu Nabi huyu mganga hangeweza kualaani maana Mungu aliwaona walikuwa wakamilifu na walikuwa wameshika agano lake na hakukuwa na dhambi yoyote katika kambi ya Waisraeli na huyu mganga mchawi akaweza kumalifu baramu ya kwamba hawa huwezi kualaani na akaambia basi ondoka hapa nimekuleta nikupatie mali lakini Mungu wako amekataza tukaona alipoenda kwa sababu ya kutaka ile hali ya kuweza kuchukua ujira wa udhalimu akaweza kurudi na akawapatia mipango ya kuweza kufanya hali ya kuweza kuangusha hawa watu katika uzinivu ili Mungu aweze kutoeka kati yao na hivyo ndivyo ilifanyika na Bara mkaona Mungu akitoaeka kati ya wana wa Israeli na pigo lililokuja likawaangamiza yamkini wa Israeli 24000 hivyo Hawa wa ai hawakujua ya kwamba ni dhambi iliyofanya Mungu awatie hawa mikononi mwao. Sasa wametoka wote katika mji, wanakimbiza hawa. Nadhani ya kwamba walidhaniya sasa tutawaingiza na tutawaondolea mbali hata katika kambi zao. Ndipo basi Yoshua akajifanya amekimbia kweli. Na ndipo walipokuwa wametoka wote katika mji, wana Mungu akamzungumzia Yoshua akamwambia Angalia mku, mkuki mkuki nao uinue ukiuelekeza katika mji wa Ai, maana nimeweza kupeana mkononi mwako. Naye alipoweza kuinua m, m, mku, mkuki uliokuwa mkononi mwake akielekeza Ai, wale watu waliokuwa wamepitia mji huu kule nyuma, wakaona mku, mku, mkuki wa Yoshua ukiinuliwa juu, ukielekea Ai wote wakazi wakatoka katika mafichoni na wote wakaweza kuingia na wakakuta mji ule hakuna mtu aliyosalia wakauteka mji ule kwa rais sana ha bipo basi wakapiga mbio wakaingia kwa sababu waliona wamepewa sign ya kuingia na wakaweza kutekeza mtu mji ule wa hai, haraka ilivyowezekana. Na watu wa Ai walipoangalia nyuma yao, wakaona mji wao umewaka moto. Waliona mji unasiketea. Hawakujua kuna watu waliokuwa wamewaficha wamejificha nyuma yao. Moto ulienda mpaka juu vi mkuni mji uliteketea kumbuka mfalme na watu wote wakubwa na watogo kutoka mji huu wa hali wamekimbiza Yoshua nataka uone picha hii sasa wako katika mbonde mahali Yoshua alipokuwa sasa wametoka katika mchi kumbuka ya kwamba upande wa mashariki kuna jeshi la Yoshua upande wa magai upande wa kaskazini kuna jeshi na upande wa kuzini nyuma yao ambaye ya sasa sasa jeshi hili limeweza kuteketeza mji wao kuna jeshi na wao wamekimbiza Yoshua upande wa mashariki sasa sijui ya wapi maskini wako katikati ya adui zao na ndipo basi walipoona Yoshua na Isdrail walipoona ya kwamba mji umeweza kutekwa na wameweza kuokisha moto na mji umewaka moshi mpaka juu mguni wakarudi sasa kwa hawa watu Na ndipo basi hapo hapo wengine wakatoka upande huu mwingine wa mashariki wengine wakatoka upande ule wa kaskazini na hao walioteka mji wakatoka nyuma yao wote walikufa hapo, hapo mkubwa mdogo mfalme wote waliangamia. Na hapo wakamshika mfalme akiwa hai. Na vibilia inasema wakamlete kwa Yoshua. Na ikawa hapo isa Israeli alipoangamiza wenyeji wote wa mji. Dipo Yoshua akaweza Kuwaita kweli ni ya kwamba mji ule ukaweza kuangamizwa na upanga wote neno la bwana linasema zaidi watu mbili wa mji huu wa Ai wote walianguka kwa upanga kwa hivyo yoshua hakuweza kuzuia mkono wake mpaka alipoangamiza watu wote wa Ai. Izibu kuwa wanyama this time round hawakuweza kuangamizwa bali waliweza kuwateka wakawa nyara zao. yoshua akachoma mji ule. na kutaka na akauchoma kabisa. na kuweza chungu hata leo. Nampalme ai. Akamrudika kwa mti mpaka jioni na jua lilipotua, akaweza kuondoa akaamuru mzoga wake utolewe. Na ndipo basi akamta akamweka katika uh, katika mlango ya mji ule. Na akaweza weka juu yake chungu kubwa sana la mawe mpaka leo. Na ndipo basi hapa yoshua akatengeneza madhabahu akamtolea Bwana kafara. Basi baada ya kuteka mji huu ndipo tunaona sasa mambo ya vita ikaweza kusimamishwa mara moja. Ni nini hii sasa yoshua anataka kufanya? ya kwamba vima, mambo ya kupiga vita sasa wameteka mji ulioweza kuwaletea ile hali ya kuweza kuvunja moyo sana na waliua watu wawa, wat, na 36 lakini wao wameuawa wote ya mkini alfu 1012 na hapo basi mfalme alipouawa na akaweza kuwekwa mawe chungu kubwa la mawe Joshua akasimamisha vita Tunao ya kwamba hapa akatengeneza madhabahu akaweza kumtolea Mungu kafali kafara atishukuru Mungu katika mlima Ebali. Hapa tunaona ya kwamba vita sasa jeshi lote likaambiwa lirudishe silaha hakuna kupigana vita tena ni kwa sababu gani anataka sasa waingie katika sherehe za ibada ili wale wa Israeli wote waweze kujitoa tena kwa Mungu na waweze kuwa na agano na, na waweze kuisha agano lao na Mungu tena Maanake kiameona sasa ni kwa ajili ya Zambia huo mtu mmoja walipoweza kutishwa na mji huu wa ai Na ni lazima sasa wote waweze kuhusishwa katika ibada ya dini Hao watu walikuwa na tamaa sana kuweza kupiga watu hao na kunyakuwa mji huu maana kumbuka familia zao hawana kwao na hao, kupata miji ya kupata sehemu ni lazima waweze kutoa wakanani hao wote wameweza kukalia mji huu lakini kabla ni lazima waangeweza kuwa na ibada ya kuweza kujitoa wakfu tena kwa Mungu na kuweza kufanya upya agano lao na Mungu hii ilikuwa ni kazi iliyokuwa inahitajika na ni lazima kwanza ingefanywa kabla hawajaendelea kulidi tena mji huu e, nchi hii ni lazima waweze kufanya upya agano lao na Mungu Musa katika maagizo yake alikuwa amewaagiza mara mbili ya kwamba waweze kuwa na kusanyiko takatifu wakiendelea kusikiliza maagizo ya Bwana. Katika mlima ule wa Gibal na sheshem Na kwa hivyo hapa sasa Yoshua kwa sababu anaongozwa na roho anaendelea kufanya yale yanao stahili. Kusanyika hili Bwana alikuwa amesema kabila zote waweze kukutanika tena katika mlima huu edo, na Nigerian katika mji unajua sehe, unakumbuka ukiwa umeendelea kufuatana na mimi katika safari hii ya wana wa Israeli unakumbuka katika sehemu hii kuna sehemu inayoitwa Sheshem ambaye wana wa Yakobo wale wana wa Yakobo walipoweza kuwa kabila la, wanaume wa kabila furani hapo kwa sababu waliweza kumfufia kumu, mdada yao na wakaweza kumnajisi na huku wakajitoa kwa kumuoa lakini wakawa wakawadanganya wakawa mkitahiri kama sisi basi tutaoana na yeye lakini hatuwezi kuona na yeye kabla hajatahiri na walipotahiri tunakumbuka wanaume wawili kati ya wale watoto wa wa, wa, wa Yakobo waliingia pale na upanga na wakaangamiza wanaume katika clan nzima hapa sheshe. na ndipo hapa hapa Yakobo alisema umenitabisha na hapa hapa ndipo alipoweza kuagiza watoe mingu yote waliokuwa nayo na akaweza kuiweka chini ya mti mororo katika Shehe Sheshe ikikumbukwa pia hapa hapa eneo hii, ndio mahali Ibrahim aliponunua mahali pa kuzika wafu wake. Na hapa sasa ndipo Yoshua anaendelea kufanya madhabahu na kuweza kuafanya agano jipya na watu wa Mungu. Kama Musa vile alivyoagiza na kama vile ilivyoandikwa katika torathi ya Musa jiwe jiwa jiwe ama ni jiwe ambalo halikuweza kutengenezwa na mambo ya chuma hapo ndipo yoshua akaandika amri zote ambaye Musa alikuwa ameagizwa akaziandika katika jiwe pale akaandika juu ya mambo hayo torathi yote ya Musa na agizo aliyoagizwa na akapeletea wana wa Israeli. Kwa hivyo watu wote hapa sasa ikawa ni lazima waweze kufanya sherehe ya kufanya upya agano lao na Mungu. Na sio wanaume tu ama wanajeshi bali ni watu wote hata na wanawake na watoto walitoka katika kambi zao wakaweza kutembea na kumbuka ya kwamba wanapotembea kuja mahali hapa wanaacha kambi yao huku wanatembea katikati ya maadui walioweza ku, ku, ku, ku, kupigwa na wengine wanaongojea kwa hofu sana lakini hawakuweza kudubutu hata kuwazungumzia kuwa hata ku jaribu kuwa kwa attack ama kwa sitia wanawake walipokuwa wanatembea kwenda hapa katika milima hii wanawake na watoto na wageni hata wali kumbuka ya kwamba kuna jambo moja hapa ambalo ningependa uliangalie sana manake jambo hili litakusaidia na litanisaidia kuelewa ni kwa nini wewe na mimi ambaye sio wa Israeli wa kiroho una uwezo wa kuweza kuwa wana wa Ibrahimu maana hata wakati ule walipotoka katika nchi ya Misri walitoka na watu makabila mengine ambao hawakuwa Waisraeli lakini Bwana alikuwa anawakubali hata kama walikuwa ni makabila mengine bola wameweza kumwabudu Mungu wa kweli hivyo hivyo na mimi na wewe tunapoabudu Mungu wa kweli kwa njia za kweli na haki anatukubali kuwa watoto wake katika Yoshua nane haya ni tano Yoshua akaweza kuong, kuongea mambo yote yale yaliyozungumzwa na Musa akaiandika katika eh, katika juwe lile na hakuna jambo hata moja ambalo aliliacha ama kulipita yote Musa alipoweza kuagiza na bali na kuandika akasoma watu wote wakiwa wanasikiliza wengine wako katika mlima ule na wengine wako katika mlima huu mwingine na yeye yuko katika lile mbonde na anasoma kwa sauti na wanasikiliza na ameandika wote waliacha pale Gilgil kumbuka Gilgil ni mji jina hili linaloitwa Gilga maana yake ni kuvingirisha aibu ambaye Mungu alivingirisha aibu ya wa isra, ya, ya waMisri kati ya, wa, ya wana wa Israeli na hivyo basi hapo pakaito Gilgal Wote wakatoka Gilgal wakakuja katika milima hii ili waweze kufanya agano tena na Mungu waweze kufanya upya agano lao na Mungu ndivyo na basi kama wakati wa Yakobo tunaona ya kwamba mataifa hawa wa walipoweza kuangamizwa na wale watoto wa wa wa wa, wa Yakobo Mungu aliweka uoga mwingi sana hawakuwafuata Na hivyo hata saa wakati huu wana Waisraeli walipoacha Gilgal wanaacha kambi yao na wanaenda kwa hii milima basi mataifa yote walikuwa na hofu juu yao Na Biblia ukisoma katika kitabu cha Mwanzo tano aya ya tano unakumbushwa ya kwamba hofu ya Mungu ikashika miji ile iliyozunguka Yakobo wala hawakuwafuata wana wa yakobu hata walipotenda kitendo kile cha kuwaua wanaume wengi sana. Na hivyo Waisraeli wa hawakuweza kupata mateso yote kwa vile. Basi katika sherehe hii ikaweza kuwa ni ya utaratibu pasipo kuwa na hofu maana watu wote wamewekwa hofu mataifa yote wanashangaa hata wanapoangalia kwa mbali hawajui ni lipi litakalo tokea lakini hawako tayari kwenda kwa Mungu wa hao wa Israeli hivyo wakaanza kuendelea na sherehe zao za kufanya upya katika agano hivi nimekukumbusha kwamba hapa ndipo baba zao walipofanya shughuli. Abraham hapa aliweka hema yake hata Yakobo aliweka hema yake. Hapa Ibrahim alinunua tamburi ambalo hata na Yosef alizikwa hapa. Hapa Yakobo alivicha miungu ya kabila zake na hapa ndipo alipochimba lile sh, lile ile kisima unakumbuka Yesu akikutana na yule mwanamke ambaye alikuwa ni Msamaria kizima hicho kilikuwa ni hapa hapa na ndipo basi hapa hapa Yakobo aliweza kupeana miungu yale ya wale watu katika kitabu cha mwanzo five haya ni ya nne pakampatia ya yakobo ile miungu migeni iliyokuwa kati yao na pete zilizo kuwa masikioni naye ya yakobo akasika katika moroni uliosekemu kwa hivyo bonde hili lilikuwa ni bonde lililokuwa na uso mzuri na hapa ndipo sasa mungu anawaamlisha waweze kufanya agano jipya nao ilikuwa limezunguni ngonde lilokuwa limezungukwa na, na na na miti mizuri bonde lililokuwa linaonekana likiwa nzuri sana basi katika gelson kunaonekana ni mlima huo na upande ule mwingine ni mlima wa ebo ipo basi Musa kulingana na vile alivyokuwa ameagiza kabla hajakufa yoshua akatekeleza hayo na yote iliyoweza kuandiko mawe haya yaliyoweza kutengenezwa kwa njia nzuri sana akaandika sheria za Mungu na hata na sheria za mapokeo zikaandikwa mahali pale zote zikaandikwa pale na katika uh, monument hii ukaweza kutengenezwa madhabahu ya kuweza kumtolea Mungu kafara Katika mlima huu Abel unakumbuka kwamba kuna raana iliyokuwa imewekwa pale na itaendelea kudumu hadi wakati Yesu mwokozi wa ulimwengu atakapokuja na kuiondolea mbali kwa ajili ya mukutano ama kwa ajili ya Yesu atakao kuja naweze kwa ondoa haya basi makabila haya kawa yameweza kukaa makabila sa, sita upande ule na makabila mengine hapa na pale wote wakiwa wamezunguka sanduku la na ndipo basi Musa yoshua e akaweza kuchukua wajibu wake kuweza kusoma sheria hizi zote na akaweza sasa kuwasomea upande huu na upande huu wakiwa tayari kuwasomea na hapa makuhani wakawa wako karibu na sanduku na Yoshua anataka kuwasomea nini? anataka kuwasomea mbele zao ni baraka ambaye bwana aliagiza watakuwa nayo na pia raana watakazo zipata. Na katika tarumbeta zilizokuwa napigwa na makuhani nikaanza kupigwa. Joshua akaweza kusoma ni yote ambaye ingeweza kuwapata hawa wana wa Israeli ikiwa watakuwa watifu kwa sheria hizi za Mungu. Katika kitabu cha kumbukumbu ya Torati 28:1 akasema mtakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako anawaambia Itakuwa utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii utunza eh, kuifanya maagizo yake ambaye ninakuagiza hivi leo Bipo Bwana ataweza Bwana Mungu ataweza kukubariki juu ya mataifa yote na ndipo Bwana Mungu atakubariki kuliko mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujia na kukupata unaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. utabalikiwa mjini. Utabarikiwa pia katika katika mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo yako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo maonjeo ya ng'ombe wako utabalikiwa na watoto wa kondoo zako watabarikiwa. utabalikiwa kapu lako, utabarikiwa hata kapu lako la hata kapu lako na chombo chako cha kukandia cha cha kukandia. Utabarikiwa uingie hapo na utabarikiwa utokapo. Wana atawafanya adui zako wawe kujia kwa njia moja nao wataweza kutoeka kwako kwa njia saba Bwana atamurumi mibaraka iweze jukua juu yako katika ghara zako na katika mambo yote utakaweka juu ya mkono mkono wako juu yake Bwana atakubariki atakubariki katika nchi hii ambaye anakupa na wale wote waliokuwa upande wa mlima wa jelzem wote waka wakajibu kwa sauti moja wakasema amina hapo hapo bipo tunaona basi akaendelea akaanza kusema juu ya raha wapata Akawaambia nanyi muta, ra, na raana hizi Zitaweza kuwapata mtakapokataa kuzikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na ukikataa kufanya yale maagizo anao kuagiza bipo zitakapokujia raana hizi zote na kukupata utakuwa mshangao na utakuwa kudharauliwa na mezari na mataifa mataifa yote Bwana atakutawanya katika mataifa haya yote kutoka nchi hii mpaka nchi ile nyingine nawe utakuwa ukitumikia miungu mingine usiyoijua baba zako Anasema utakapo utakapokataa kusikiliza sauti ya Bwana Baka kutawanya katika mataifa hiyo hautakuwa na amani hautakuwa na raha utakuwa hautakuwa na kituo huko utakuwa na moyo wa kutetema na roho ya kuogha na uzima wako utakuwa na wasiwasi wasi usiku na mchana na utakuwa na uoga usiku na mchana na maishi juu ya maisha yako Na ndipo anasema ya kwamba Asubuhi utakuwa ukilia hoi raiti kama ingekuwa usiku. Na usiku utakuwa ukilia o iraiti kama ungekuwa mchana. Na ndipo basi wale walio kuwa mlima ule mwingine wa Ebo nao watu wakajibu kwa sauti moja ya maelfu kama sauti ya mtu mmoja, wakaweza kusema amena. Hakuna neno hata moja Yoshua ambalo hakulisoma lilipokuwa limeandikwa na mtumishi wa Mungu na hivyo mm, wote wakasikiliza sauti hiyo. Kwa hivyo Mungu akaweza kuwajalia kuwa wote waweze kusikia na wageni hata walio kuwa nao na watoto na wanawake kila mtu akasikia maagizo haa na wote wakakubali kwa kauli moja ndio tutakubali haya na iwe hivyo inapo wanaposema amina ni kusema hivyo iwe wapendwa unaona ya kwamba alisoma mibaraka na akatoma rana na wote wakajibu kwa sauti ya maelfu kama sauti ya mmoja na hapo ndipo sasa sheria za Mungu kumi zikaweza pia kusomwa mbele zao basi wote wamepata sheria za Mungu kutoka kwa mdomo wa Mungu na sasa wamefanya upya maagizo haya basi wapendwa Bwana Mungu anasema kwamba pia mibaraka hii inaweza kuwa yako ikiwa ukikubali kumtii na kwa sababu wana wa Israeli walikubali kufanya upya Bona wewe na wewe na mimi tusifanye upya Ma, maagizo ama agano hili ili bwana aandike sheria zake katika mioyo yetu na ndipo nibaraka hii yote iweze kuwa yetu. Hii naomba bwana anisaidie na akusaidie ili nibaraka hii inapoendelea kuwa yetu tujue ya kwamba tuna wajibu wa kutekeleza yale bwana ametuagiza. Ni ombi langu ya kwamba atujalie na tutakuwa tukitoa ushuhuda ya kwamba Bwana wa Mungu wa Israeli ndiye Bwana wetu na tutendea mambo makuu. Hebu Mungu akubariki na ikiwa hili ndilo ombi lako. Yenyekea tuombe pamoja, tuombe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutujalia kuweza kuona nebaraka hii na raana iliyosomwa kwa watu wana Israeli. Mibaraka hii ni yetu leo tukiwa wa Kristo narana hizi zitawapata wa Kristo wale ambao watakataa kusikiliza sauti yako na kushika maagizo yako na sheria zako unapoagiza siku ile ya leo Angalia wasikilizaji wangu wanaponisikia wanaponisikiliza kote ulimwenguni wameungana pamoja nami tukikuomba Bwana Ebu sheria hizi ukaviandike ndani ya mioyo yetu na maagizo ambayo umetuagiza, utupatie nguvu za kuweza kutii, utupatie neema na ndipo basi tunapoendelea kukaa kama vile inavyokupendeza. Ni baraka yako iweze kuwa pamoja nazi utubariki katika mashambani, utubariki katika uzao wa tumbo, utubariki katika tunapotoka, tunaporudi.ubariki kila kazi tunapoweza kuweka mikono yetu juu yake kwa kuwa ni agano umeagana na watu wako nasi si agano hili iweze kuwa pamoja nasi na uweze kutusaidia kufanya yale yanao kupata bariki radio hii yetu ya Bagozi grobo bariki passing the night ministry na zaidi muende uweze kubariki kila familia ambayo imeakilishwa katika msikilizaji wa neno hili maana neno litasimama mungu asibushe wote kwa jina la amen mpendwa naamini na makala ya shuku ya leo Makala haya ya neno litosimama yanakujia kwako moja kwa moja kwa ishani ya AJR Live abogglobalradio.com available vile kwa ishani ya passingthelightministries.org na mchungaji Geoffrey Ngige. Hadi hapo wakati mwingine mpendwa ukitaka kutuonekia na kupata mchungaji Geoffrey Ngige Pige na mbili eneo 253 213 6060 ama tupigie 605